Юрій Яновський Вершники Подвійне коло Лютували шаблі, І коні бігали без вершників, І полувці не пізнавали один одного, А з неба палило сонце, А гелгання бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чередою. Ось і розбіглися всі по степу. І Оверко переміг. Його чорний шлик віявся по плечах. «Рубай, брати, білу кість!» Пил спадав. Дехто з Андріївого загонув тік, Дехто простягав руки. І йому рубали руки, підіймав до неба вкрите пилом і потом обличчя, і йому рубали шаблею обличчя, падав до землі і їв землю, захлинаючись перед смертною тугою, і його рубали, почим попало, і топтали конем. Загони зітнулися на рівному степу під Компаніївкою. Небо округ здіймалося вгору блакитними вежами. Був серпень 1919 року. Загоном добровольчої армії генерала Антона Денікіна командував половець Андрій. Купу кінного козацтва, головного отамана Симона Петлюри вів половець. Оверко. Степові пірати щепилися бортами, і їх кружляв задушливий шторм степу. Був серпень нечуваного тембру. Сюди веди. І підводили високих степовиків, і летіли їхні голови, як кавуни, а під ногами Баштан із кавунами, і коні зупинялися коло них. Дехто кричав скажено, і, мов у сні, нечутно. А цей собі падав, як підрубаний бересток, обдираючи геть кору і гублячи листя. Шукай, куми, броду! Висвистували шаблі, хряскатіли кістки, і до оверка Підвели Андрія. «Ах ви цер?» «Тю-тю, та це ти, брате!» Андрій не похнюпився, поранену руку заклав за Френч і зіпсував одежу кров'ю. «Та я, Мазепо, проклятий!» «Ну що?» Допомогли тобі твої генерали? Високий Андрій став іще вищий. Оверко бавився шликом, мов дівчина, чорною косою. Вони були високі й широкоплечі, з хижими дзьобами й сірими очима. А жити тобі хочеться? питав Оверко. Коло нашої дофінівки Море собі грає. Старий батько, мусій половець, У бінокль видивляється, чи не йде скумбрія. Пам'ятаєш, той бінокль з Турецького фронту привіз. Андрій розстибнув на грудях Френч І підніс високо гору поранену руку, Ніби гукаючи своїм болем на поміч. А це він тамував кров з пораненої руки. «Ну й цирк!» гукнули оверкові хлопці, неподалік заіржав від болю кінь, кружляючи на місці. Спека й задуха упала на степ, і на обрії стояли блакитні вежі південного неба. «Петлюрівське стерво!» сказав Андрій. Мать Росію продаєш галичанам. Ми їх у Карпатах били до смерті. Ми не хочемо австрійського ярма. Оверко засміявся, підморгнув козакам, зупинив хлопчака, що вихопив на Андрія шаблю. Хлопчак став колупати з досади шаблею кавуна. Спека душчала і душчала. Андрій не опускав руки, кров текла в рукав, він стояв перед братом Оверком, готовий до всього.